Одного разу розповідав Жерняк. Мене запросили на ювілей знатної особи, щоб я закарбував для історії цю знаменну і нікому не потрібну подію. Мені пощастило, адже ювіляра вітали відомі люди, в тому числі актори, зірки, естради, письменники, гумористи, композитори. Не знаю, як воно вийшло, але на останній плівці залишився один невикористаний кадр. Іду, значить, вулицею, і ніяк не можу вибрати щось путнє, аби доклад плівку. Раптом бачу, з кафе, що неподалік від мого будинку, вивалюється п'янющий чолов'я. Чи то алкаш, чи то бомж, брудний, зашмарований, його наче вітром у спину вже не. Перебирає ногами і падає при цьому зачіпляє підвісну урну, та перевертається, і все, що в ній було, висипається йому на голову. Чоловік спинається на руки, витріщає повні непрозуміння очі, щирбати рот роз'явлений, язик висунутий, як у собаки в спеку, а на його кінчику недопалок. Картина словами не передати. Я і натиснув на спуск, коли зробив знімок, сміявся до сліз. От тоді й подумав, а що коли паралельно з елітою вишуканим світом фотографувати і цих із самісінького дна? Ідея захопила мене, і я став колекціонувати п'яниць бомжів різних покидьків. Правда, це вже було не смішно сама погань, гиддота, від якої часом внутрішчі виверталися. Я піднявся, трохи покружляв між кленами і акаціями, відтак перескочив через огорожу. На мені були гарний костюм, свіжа сорочка, кроватка, в руці дипломат, я відчував себе своїм серед своїх. Своїм серед чужих я почувався лише увечері, коли одягав личину верівелла. Перетнов порожнє гулке кефойє, зайшов до першої зали. Люди в синіх робочих халатах знімали із стін фотографії. Євген Жирняк теж був тут. У розстіпнутому коричневому халаті і такого ж кольору кепці він ходив з залою розмовляв з робітниками, давав розпорядження, тицяв пальцем, то в один бік, то в другий. «Куди ти кладеш?» – роздратовано крикнув на роботягу. «Письменника в коробку номер три. А в цю дівчаток, дівчаток, голу на туру в куток, її треба перебрати». «О!» – помітив мене. Невже преса знову завітала до нас? Радий, дуже радий. Але, на жаль, ви спізнились. Бачите, демонтаж. Пакуємось наприкінці вересня турне. Польща, Німеччина, Голландія. Можливо, Франція. Питання ще вирішується. А що з тим світом, я вказав на двері другої зали? А ми його одразу в ящики. «Як утруни, хіба вам те більше до вподоби?» «Е, шановний!» – гукнув він юнака, який почав пакувати знімок оголеної красуні. «Під стіну її! Вона вже нікуди не годиться!» «Ну як це не годиться?» – здивувався я. «Невже ви і такими перебираєте?» «Мушу?» – сумно посміхнувся Жарняк. Ще півроку тому це була першокласна фотомодель Може, чули? Еліна Бут. Так от тепер вона, даруйте, фотобордель. Знімається для так званих еротичних видань. Наркотики. І не місце в першій залі. Але ж у Польщі не знають, що саме Еліна Бут наркоманка, знизав я плечима. Там дивитимуться на неї, як на красиву дівчину з пишними, згабливими грудьми. Не сумнівайтеся, визіть. Ти ба по-дружньому поплескав мене по плечу жирняк.